Та похмурий кучма. Сиділи, нарікаючи на лихі часи, коли почули, що хтось іще йде. І незабаром у хату вскочив новий гість Лукаш. Він був ще обідраніший, ніж попереду, а на довгих ногах не було чобіт. Він уже давно їх пропив з горя і тепер ходив так, що одна нога була в резиновій калоші, а друга обгорнена онучкою та ув'язана мотужком. Дарма що так? А був веселий, оскочивши, махав руками і вигукував. — Здрастуйте вам! — Чого киснете? — Діла перший сорт! — кричав він п'яним голосом і брязнув на стіл кількома срібними грошинами, що вони аж розкотилися по столу, і дві впало додолу. Перелякана дитина заплакала в колисці, і бліда й мовчазна Ярошиха нахилилась над нею, щось дитині шепочучи, голублячи її. А Лукаш став посеред хати шапкою на потилиці, руки в боки, і усміхався безглуздим п'яним усміхом. Яруші з кучмою глянули, дивуючись на його, а Патрокол Хвигоровський підняв ті монети, що попадали додолу. Чи ти ба. скрикнув. Гляньте лиш. «Карбованиць і три четвертаки. це Десяти добу, хлопче! Може, в кого загубив? Аува! так уже я, то й не можу добути! Пальто перший сорт, а двері лакей не запер, а я пальто надів, та й пошов на базар, як пан! Еге! Лукаш старовину угадав, своє давнє ремесло! А чим старе моє ремесло погане?» — питав задарікувати Лукаш. — От ви своїм новим без копейки сидите, а у мене брящать. — Волочається, — гарикнув по Кучма. — Поцупив якісь дранці та й радить, чорт від що! — Чого ж воно, чорт від що? — питав ображений Лукаш. — А того, що чорт від що, той годі! — Наше діло старосвітське, вільне. Вивів коня, сів на його, як майну полем степом, гей! А то по вікнах та витягай манатки. Пфу! Кучма плюнув і сердито одвернувся. Він був старий коновод і не любив лизатися звичайними міськими злодіячками, що жили з дрібної крадіжки. Брості спориться, перепинив Ярош. Якщо Лукашу щастя, той гаразд. Нехай лише становить мого озвався Патроков. За перший сорт крикнув Лукаш. Хопив, гроші метнувся з хати. «В одну минуту!» «А стой, Лукаш!» гукнув йому навздогін Ярош. «Позови там по дорозі Романа, чуєш?» Дождно на... не слышав? «Подрав, как Ну, «Но, поко давай нема Лукаша, то розкажи, Патрок Степановичу про Левдика!» звелів Ярош. Видав ти, Ласька!» «Ласька, то був рештант, що ходив з тюрми на роботу в город, Через його левдик подавав про себе товаришам звістки. Бачив, я й забув пак розказати. На бульварі паличку в руки та йду собі. От кавалерне гуляння. Тоди-сюди паличкою кручу, а вони ямки там копають, дерево садити. Ну, я сів на ослоні зараз біля лазька, відпочиваю б то. І він мене бачить. І я його бачу. Та проклятий солдат стерчить. Ака ніспекельний, Хоч би тебе тричі тартар поглотив. Одначе дивлюсь, відходить, відходить солдат геть далі. Тоді вже ласько й сказав, «Чіпляється до левдика не за самі ріпаки, А ще й за панасовку. Пам'ятаєте, він тоді ходив? Да каже, треба свідєтеля» що то ніч він дома був. Так, свідетеля. Кого ж би то? Замислився Ярош. Кого ж? Хведорченка? Порадив Кучма. Ай, правда. Так я завтра зайду до Хведорченка, скажу, щоб готовий був до слідователя йти. А Патроку Степанович пойде у п'ять на бульвар, то перекаже ласьком. Гораз. — отказав Хвигоровський. Це була звичайна справа. Коноводам, як вони потрапляли до тюрми, треба було таких свідків, щоб